Незвикла до думок, голова її якось недобре працювала, зате серце їй чуло, що тут щось не так, що справедливість не на батьковому боці, що Септар не має за собою вини, не заробив презирства за свої вчинки. Вона, бідна невільниця, замкнена в тісних межах свого подвір'я, в загратованій, пильно стереженій від мужеського ока жіночій половині, все ж таки, Мала очі і дивилася туди, вниз, на білій оселі серед розкішних гаїв, і не могла не бачити іншого, ніж їхнє татарське життя, не могла не рівняти того життя з власним. Вона, наприклад, бачила там жінку, істоту вільну, товариша, не рабиню мужчини, жінку, до якої належав, як і до мужчини, весь світ. Вона бачила, як та Невірна жінка гойдалася на човні, сміялася, жартувала з чужими мужчинами, як вона гарцювала на коні або лазала по горах та лісах, заходила до мечету, мов до себе в хату, тоді як вона, правовірна дочка Аллаха, не сміє переступити й порога мечету, немов якесь нечисте своріння. Кепек. Кепек. ображено думає Емене, і чує в серці жаль до батька, і чогось зітхає, і знов шайтан нашіптує її грішні думки, каламутить спокій. А з веранди через загратовані вікна чутно скрипучий, монотонний голос батьків. Старий хаджі, може сотний раз, оповідає свою подорож до Мекки. Мати прокинулась, брящать філіжанки, пахне кавою. І прийшли ми до Мекки, до Ель-Хораму, тягне скрипить Хаджі-Бекір, і запалало моє серце великим вогнем радості. І враз яскраво, мов перед очима, уявляється емене картина, яку вона колись бачила з виноградника і яка сильно її вразила. Там над морем, під злотистим від заходячого сонця кипарисами, танцюють гяури. Мов, різнобарвні метелики пурхають дівчата по зеленому морішку, а хлопці підбігають до них, обіймають отак в поперек, стискають руки, зазирають в очі і крутяться разом, як зірвані вітром квітки. Співи, сміхи, веселі поклики лунають по гаях, а в мене росте серце і горять очі. Мов, зачарована дивиться вона вниз. Хіба гурії в раю веселяться отак справедними, шепче вона, і не може відірвати очей від дивовижного видовиська, не може насититися ним. Чудовий образ принесла вона тоді під батькову стріху, і той образ раз у раз оживає в її уяві і міниться, і грає барвами. І сподобив мене милосердний Аллах поклонитися каабі і очистити гріхи свої, діткнувшись есваду, скрипить Хаджі Бекір і покректує в отповідь йому богобійний різник.